יחזקאל, פרק ל"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, דבר אל בני עמך, ואמרת להם, ארץ, כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצהם, ונתנו אותו להם לצופה. וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם. ושמע השומע את קול השופר, ולא נזהר. ותבוא חרב ותיקחהו, דמו וראשו יהיה. את קול השופר שמע, ולא נזהר, דמו בו יהיה. והוא נזהר, נפשו מילט. והצופה, כי יראה את החרב באה, ולא תקע בשופר. והעם לא נזהר, ותבוא חרב, ותיקח מהם נפש. הוא בעוונו נלקח, ודמו, מיד הצופה אדרוש. ואתה, בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותה ממני. באומרי לרשע, רשע, מות תמות, ולא דיברת, להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע, בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. ואתה, כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולא שב מדרכו, הוא בעוונו ימות. ואתה נפשך הצלת, ואתה, בן אדם, אמור אל בית ישראל. כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? אמור עליהם, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע. כי אם בשוב רשע מדרכו, וחיה. שובו, שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו, בית ישראל? ואתה בן אמור אל בני עמך. צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו, וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאותו. באומרי לצדיק, חיו יחיה, והוא בטח על צדקתו, ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה, ובעבלו אשר עשה, בו ימות. ובאומרי לרשע, מות תמות, ושב מחטאתו, ועשה משפט וצדקה, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם, בחוקות החיים הלך, לבלתי עשות עוול, חיו יחיה, לא ימות. כל חטאותיו אשר חטא, לא תיזכרנה לו, משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך אדוני, והמה, דרכם לא ייתכן. בשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול, ומת בהם. ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוני, איש כדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל. ויהי בשתי עשרה שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אלי הפליט מירושלים לאמור, הוכתה העיר! ויד אדוני הייתה אלי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אלי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, יושבי החורבות האלה על אדמת ישראל, אומרים לאמר, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים. לנו ניתנה הארץ למורשה, לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על הדם תאכלו, ועיניכם תישאו אל גילוליכם, ודם תשפוכו, והארץ תירשו? עמדתם על חרבכם, עשיתן תועבה, ואיש את אשת רעהו תימטהם, והארץ תירשו? כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, חי אני, אם לא אשר בחורבות, בחרב יפולו, ואשר על פני השדה, לחיה נתתיו לאוכלו, ואשר במצדות ובמערות, בדבר ימותו. ונתתי את הארץ שממה ומשמה, ונשבת גאון עוזה, ושממו הרי ישראל מאין עובר. וידעו כי אני אדוני, בתיתי את הארץ שממה ומשמה, על כל תועבותם אשר עשו. ואתה, בן אדם, בני עמך הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים, ודיבר חד את אחד, איש את אחיו, לאמור, בואו נא ושמעו מה הדבר היוצא מאת אדוני. ויבואו אליך כמבוא עם, וישבו לפניך עמי, ושמעו את דבריך, ואותם לא יעשו. כי אגבים בפיהם הם מעושים, אחרי ביצעם ליבם הולך. והנחה להם כשיר אגבים, יפה קול ומטיב נגן, ושמעו את דבריך, ועושים עינם אותם. ובבואה הנה באה, וידעו כי נביא היה בתוכם.